Я, другий ліворуч, з жовтою ружою в петлиці. Не відводжу від вас захопленого погляду. Підведіть ваші осяйні очі. Гермес. Номер 2. 4 травня 1913 року, субота, вечір. Осяйна Клеопатро. Чому так гонорово? Такий сонцеподібній панянці не личить бути пихатою. Чекаю вас по закінченні флірту на ганку. Гермес Номер третій 5 травня 1913 року Неділя вечір О, жорстока Клеопатро! Ви навіть не повернули своєї царственної голови, щоб подивитися в мій бік. Гермес страждав цілу ніч, марячи про ваші ружові вуста. Гермес. Номер 4. 5 травня 1913 року, неділя, вечір. Чи може просити Гермес вашу чарівність подарувати йому один танець. 5 травня 1913 року, неділя, вечір, номер 5. Охолодна принцесо, я не мав ніяких вар'ятських намірів. Я просив у вас лише один танець. Гермес. Номер 6. 5 травня 1913 року. Неділя вечір. О, як гнівно вигнулися ваші бровенята! О, як ображено стислися ваші губенята! Ой, як блиснули сльозою ваше очіняти, коли я вальсував з іншою. Але Гермес не винен. Ося панянка сама відмовила йому у танці. Що мав робити Гермес? Сидіти як укопаний? Але ж Гермес не надгробок на цвинтарі, а живий чоловік. Номер сьомий. 11 травня 1913 року, субота, вечір. Непохитно царівно. Ви хочете втратити прихильність Гермеса, чи не так? Один погляд. Лише один погляд. Номер 8. 11 травня 1913 року, субота, вечір. Той погляд був пронизливий, як блискавка в небі. Той погляд був осяйний, як місячна доріжка на морі. Той погляд був легкий, немов пір'їна на воді. Гермес щасливий. Він чекає на Клеопатру після флірту під старою липою. Номер дев'ятий. 12 травня 1913 року. Неділя, вечір. Ваша подружка аж занадто ретельно оберігає вас від кавалерів. То добре, але ж вона й мене не підпускає до вас. Ваш Гермес. Номер 10. 12 травня 1913 року. Неділя, вечір. Гермес палає від почуттів, що переповнюють його єство. Нехай неприступна панянка Клеопатра пошле йому одну пелюстку троянди, заколотої в її пшеничних косах. Номер 11. 18 травня 1913 року, субота, вечір. О, неповторна, незабутня, несподівана, Гермес не забув своєї Клеопатри. Він день і ніч думав лише про неї, притуляючи до вуст зів'ялу троянду, подаровану неї. Просто Гермес мав невідкладні справи, той зник безслідно. А тепер він тут, у вашому розпорядженні. Беріть мене, терзайте, мучте своїми гострими поглядами з підпухнастих вій пронизуйте словами з писами. Подаруйте мені один танок. Номер 12. 18 травня 1913 року. Субота, вечір. Панянко Клеопатро, що це було? Я й досі не можу прийти до тями. То був беревій трояндових пелюсток. То було Запаморочення від сонця, то був ніжний бриз з моря, то було тремтіння крилець метелика, то була пара від гарячого шоколаду з молоком. Чи то був танець з вами, ваш Гермес? Номер 13. 18 травня. 1913 року, субота, вечір. Клеопатро, я шаленію, я п'янію, я знемагаю. Дозволите вас із сестричкою провести у додому.